Vážené a milé poslucháčky a poslucháči o to mikrofonu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Tak ako úvodná znielka naznačila, tak počúvate reláciu politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Pôvodne avizovaný doktor Jozef Vardlička sa dnes skoro ráno spravedlnil z toho dôvodu, že a vážne ochorel, a že okrem písania tak nie je schopný robiť nič. Čiže odišiel mu úplne hlas z toho dôvodu veľmi promptne a urgentne ho zastúpil pán inžinier Jura Janošovsky, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Juraj. Dobrý podvečer, som rád, že sa znova počujem s vami aj so všetkými poslucháčmi Slobodného vysielača a zvlásneče pozdravujem tých, ktorí svojimi príspevkami môžu, aby Slobodný vysielač fungoval, lebo je to veľmi cenná vec v dnešnej dobe, keď sa ľudia nemajú, ako nechať informovať a ako diskutovať o skutočne podstatných veciach nášho života. Neviem, či zastupím predsedu KSS, pretože na niektoré veci máme rozdielne názory, ale budem sa snažiť, aby som uh, suploval na úrovni. O, to dúfam a ja a, a ja som uvažoval, že čím túto reláciu začneme, aby ste mali jeden taký príspevok tak mohli by ste o ňom informovať našich poslucháčov. Je to síce dlhšie, ale tie podstatné veci môžete povedať, pretože toto isté dosť pochybujem, že by Joško Hrdlička povedal. Um. Nož patrím k tým, ktorí sa buď sám, alebo v spoločenstve ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie, vyjadrujeme už viac ako 35 rokov pri výročí 17. novembra. To, tento rok nás teda oslovilo to, že po 35 rokoch sa dá povedať, že nezvýťazila pravda a láska, ale spoločnosť ovláda lošť lož a nenávisť. Takže ten základný cieľ upokojiť spoločnosť pred 35 rokmi zlyhal A my sme si dovolili tvrdiť, že aj celý ten priebeh je založený na politickom podvode. Pamätám si, a nie som určite sám, ktorý spomína na to, že ambíciou bolo uh, udržať alebo ukončiť studenú vojnu trvalým mierom, vytvoriť spoločný Európsky dom uh, Mier je nelen nalomený ale hrozí každým okamihom eskalovať až do pomaly jadrovej vojny, tie konfrontácie sú na poriadku. Spoločný Európsky dom bol akýmsi symbolom, že k štandardom socializmu, k bezplatnému zdravotníctvu, školstvu, k zabezpečeniu bývania, sociálnej bezpečnosti, dôstojnému životu pridať vysoké vysok... Ke platy a vysoký konzum alebo lepší konzum a je treba povedať, že na Slovensku sa e, skoro milión ľudí potýka s chudobou a čo je najstrašnejšie sú medzi nimi dokonca deti. Takže zlíhal e, projekt po všetkých stránkach a my sme sa snažili len pripomenúť, že tých, ktorí ho organizovali, tak e, ľudí dostali do ulic pod falošnou zámienkou, e, že režim zabil v Prahe študenta, nenecháme zabíjať naše deti. Ukázalo sa, že e, študent Živčák Šmit žije. E, tých, Ďalších podvodných koraní tam bolo viacero. Kandidát na prezidenta Václav Havel v televízii e, ubezpečoval československú verejnosť, že tí, ktorí o ňom hovoria, že chce vrátiť kapitalizmus a nezamestnanosť a e, zrušiť socializmus, že nehanebne e, klamu a nemali by podliehať ľudia ich o, osočovaniu, že sa mu nejedná o majetky. Prax všetci poznáme. E, my sme v tom dokumente, to je politická iniciatíva komunisti 21 teda akýsi neformálny odkaz na to, že žijeme už 21. storočie zdôrazňovali, že nechceme len kritizovať, ale že chceme e, aktívne ponúkať alternatívu, takže Deklarujeme, že intenzívne pracujeme na alternatívnom e, systéme, na alternatívnom režime, ktorý by e, skutočne smeroval k spravodlivej a lepšej budúcnosti. E, spomínal som pred reláciou v rozhovore s vami e, reláciu do kríža, kde e, medzi jedným diskutovali, že e, treba mier. E, vytvoriť a udržať tak, že každá zo strán konfliktu v niečom ustúpi. Ja som v duchu sa zamyslel nad tou tézou a tvrdím, že nie je tomu celkom tak, že mier bez spravodlivosti neexistuje a ambícia vytvoriť spravodlivú spoločnosť je vlastne kritikou súčasného režimu, ktorý je postavený na nespravodlivosti politickej, sociálnej, kultúrnej. a Dokonca sa inštinuzuje nespravodlivosť ako prirodzený systém. Takže my sa zaoberáme aj otázkou, že do akej miery by mohla spolupráca, partnerstvo eh, nahradiť konkurenciu trhu, že či je nevyhnutné, aby svet žil v permanentnej konfrontácii, ktorá celkom prirodzene eh, smeruje nielen ku ku konkurencii, ale od konkurencie ku konfrontácii. A konfrontácie vytvárajú lúzrov, bezdomovcov, vylúčené komunity. To všetko je dar, ktorý si určite prevažná väčšina ľudí 17. novembra 1989 neželala. Takže Toľko zhruba je to dvojstránkový dokument, kto má záujem, tak na mojej facebookovej stránke, alebo v ďalších médiách, nechcem robiť iný médiám, reklamu, spomeniem len belobok, teda webovú stránku či niektoré ďalšie si môžu v plnom znení čitatelia, budú mať záujem prečítať. Dúfam, že ich zaujíme, ako sme získali celý rad pozitívnych ohlasov na tieto myšlienky. Je to podľa mňa doklad toho, že ľudia sú vystresovaní a celkom prirodzene z politického vývoja na Slovensku, v Európe, vo svete. Dobre, tak asi začneme to vnútornou politikou generálnemu prokurátorovi by malo funkčné obdobie skončiť až po voľbách 2024. No dnes bolo zasadanie bezpečnostného výboru, tak k tomu dvaja opoziční politici, poslanci Národnej rady, mali taký neviem, ja či to nazvať tlačovkou alebo videovstup, vám to, potom si rozoberieme to podstatné, o čo tam vlastne išlo, lebo z toho videa až tak to nie je naprosto zrejme. Možno, Juraj, dokážete odhadnúť, že o čo sa tam ide, jedna, o čo tam ide, ak nie, tak to rozoberieme a veľmi podrobne podľa toho, čo bolo napísané v niektorých tých tzv. mainstreamových médiách. Práve sa skončilo rokovanie bezpečnostného výboru, na ktorý vládna koalícia pozvala generálneho prokurátora Maroša. Žilinku, zavolali si ho na koberček, pretože na branobezpečnostný výbor sa obrátili dvaja prokurátori zo Žiliny, ktorí tvrdia, že Maroš Žilinka neprimerane zasiahol do vyšetrovania niektorých kauz, v ktorých sú trestne stíhaní aj predstaviteľia Smeru. Celý ten výbor sa niesol v podstate v duchu asi takom, že sa niektorí politici vládnej koalície potrebujú zbaviť. Maroša Žilinku a keďže sa to nepodarilo po dobrom, to znamená cestu do životnú rentu, ktorú nakoniec prezident Pelegrini nepodpísal a už opätovne nebola schválená v parlamente, tak sa ho budú snažiť zbaviť takýmto spôsobom, to znamená tlakom cez parlament. Žilinskí prokurátori tvrdia, že Maroš Žilinka zasahoval neoprávnene do niektorých trestných vecí. Maroš dnes na výbore jasne komunikoval, že nikdy do ničoho nezasahoval, neurobil žiadne procesné úkony. Kde je pravda? Nuž nevieme, kde je pravda, ale ja mám z toho všetkého taký pocit, že buď poslanci smeru hlasov sa zneužili krajských prokurátorov v Žiline, alebo možno, že to bolo naopak na to, aby jednoducho dali na verejnosť, že nesúhlasia s generálnym prokurátorom Žilinkom že sú tam nejaké interpersonálne boje a presne súhlasím s Gáborom, že to má v celé smerovať k tomu, že Maro Žilinka je teraz ten zlý, lebo nerobí veci, ktoré by sa smerákom, hlasákom páčili, nerozhoduje tak, ako, alebo nepomáha tak, ako by si oni predstavovali, pretože ide naozaj o kauzy ich ľudí. No a to smeruje k tomu, že Maro Žilinka musí odísť zo so svoje funkcie a jednoducho sa ho chcú zbaviť. No a prečo chcú politici vládnej koalície vymeniť Maroša Žilinku? Je to veľmi jednoduché. Očakávajú od neho, že bude pomáhať tým obžalovaným alebo presne stíhaným osobám, ktorým nepomohla tá škandalózná novela trestného zákona zo začiatku volebného obdobia. A ak toto Maroš Žilinka robiť nebude, tak sa ho budú snažiť vymeniť za niekoho poslušnejšieho a videli sme, čoho bola schopná vládna koalícia v priebehu jednej soboty v súvislosti s úradom na ochranu oznamovateľov. Treba byť veľmi na pozore, aby niečo podobné neurobili aj, a neurobili aj neskôr. Čiže v podstate sa tam jedná o to, že generálny prokurátor Maroš Hylinka sa pravdepodobne dostal do najväčšieho sporu s Robertom Ficom a jeho vládou, podľa dostupných indícií ide o stíhanie šéfa úradu vlády Juraja Gedru a švagra Roberta Fica Svetozára Chabadu. Gedru obvinili v marci 2024 z machinácií pri verejnom obstarávaní, prípad v súvislosti je so štátnou spoločnosťou MH Management a škaldaloznou odmenou za právne služby. Čiže tam sa jednalo o takúto vec. A manžela Robertovej Ficovej sestry, pána Chabadu, obvinili zo zneužitia právom moci verejného činiteľa. Kontrola odhalila, že ako niekdajší šéf Bratislavskej prokuratúry vo viacerých prípadoch nekonal. Čiže jedná sa tam o takúto vec a teraz by ma zaujímalo, ako sa vy vlastne dívate na to, ide tu o závažný spor medzi úradom vlády, konkrétne, tak ako som povedal, týmito dvomi, pán mi to znamená Jurajom Gedrom, ktorý je v podstate šéfom úradu vlády Roberta Fica, čiže jeho práva ruka. No a zase na druhej strane najbližší rodiny príslušník, ak to môžem tak nazvať, mimo Robertovo syna manželky, švagor jeho sestry, tak dosť také závažné. Alebo nie, podľa vás, Juraj? Ja by som začal možná odhadom, málo kto vie, alebo nie je celkom verejne známe, že akú funkciu spoločnosti v Raste prokurátor mala, kde to vzniklo. To je funkcia, ktorá vznikla vo Veľkej francúzskej revolúcii, kde v mene národa, v mene ľudu e, boli obžalovaní predstaviteľia feudalizmu a... Končilo to teda často až hrdelnými súdmi, ale princíp je v tom, že ľud nemôže predkladať súdom návrhy, pretože nemá svoju subjektivitu a ťažko si predstaviť, že by ľud vykonával dohľad nad právom v trestej oblasti. Takže prokurátor je funkcia, ktorá má svoje historické korenie, ale predovšetkým je to mechanizmus reprezentácie, záujmu verejnosti, ľudu, štátu. Čiže existuje tu kríza celého zastupiteľského modelu, pretože ak parlament volí toho, kto hovorí v mene národa, je to rovnaká absurdita, ako keď 150 ľudí uzavre v mene 5,5 miliónového národla e, z mluvu so štátom o tom, ako vyzerá ústava. Takže e, kríza zastupiteľského politického systému je zretelná aj z toho, že to nie je prvý problém, ktorý má exekutíva alebo politická scéna s prokurátorom. E, podstatou toho e, sporu tohto aktuálneho, konkrétneho. Nie je ani tak, že či sú e, páni Gondra a Chabada e, e, teda... Ra, oh nie. ale problémom je či generálny prokurátor obišiel formálne pravidlá ktoré mali zabezpečiť nezávislosť prokurátorov na všetkých úrovniach a či nezasahoval do ich výkonu princíp je taký že prokurátor je nezávislou osobnosťou a nemôže nikto ovplyvňovať jeho rozhodovanie títo dvaja žilinskí prokurátori prišli s informáciou, že e, generálny prokurátor vyvíjal na nich tlak, aby rozhodli spôsobom, ktorý si oni neosvojili v danej veci. A teda vznikol aktuálne tento spor. V pozadí sú pochopiteľne osobné obvinenia, e, ktoré Veľmi ťažko dokázať. Ale podstatou sporu nie je, je to, či generálny prokurátor môže alebo nemôže e, zasahovať do vyšetrovania. Predmetom sporu je to, že obyšiel formálne pravidlá, pretože môže generálny prokurátor nariadiť. Ale v tom prípade za rozhodnutie nesie zodpovednosť on. A e, ak tak neurobil, ale snažil sa rôznymi nátlakovými e, podnetmi, iniciatívami ovplyvniť rozhodnutie formálne nezávislých e, prokurátorov, tak e, i, je to vec, ktorá môže ohroziť jeho samotnú existenciu. To politické načasovanie iste. Vždy, jak e, pri každom spore, sú dve stránky, jedna, ktorá sa cíti byť poškodená, a druhá, ktorá chce využiť konkrétnu situáciu na vyriešenie problematické situácie svojím spôsobom. Takže áno, poznajúc to, čo sa dialo počas vlády pána Matoviča a Bačovania, pána Lipšica na špeciálnej prokuratúre, tak je jasné, že najmä tá časť verejnosti, ktorá podporovala e, súčasnú koalíciu, je veľmi nespokojná s likravosťou a s neriešením e, problémov. Takže celkom pochopiteľne e, sa v centre ich pozornosti ocitá pasivita generálneho prokurátora v danej oblasti. A je treba povedať, že generálny prokurátor bol zvolený do svojej funkcie vtedy, keď parlament ovládala, teda ovládal orado pod vedením pána Matoviča. Takže je považovaný za človeka pána Matoviča celkom prirodzene má bariéry, aby realizoval trestné stíhania osôb, ktoré boli s ním v úzkom kontakte a ktoré v podstate pripravili a spôsobili jeho inštaláciu do danej funkcie. Takže rozúsknúť tento problém je veľmi ťažké. Ja za seba hovorím ako zástanca priamej demokracie a ja neviem, prečo z desiatich kandidátov, ktoré si rada prokurátorov navrhne, nevolia ľudia tak ako volia iných verejných činiteľov nevolia priamo aj generálneho prokurátora. Myslím, že by to nebol veľký problém, rada prokurátorov môže navrhnúť teda ľudí, ktorí splňajú formálne kritériá a ľudia môžu rozhodnúť, ktorý z týchto ľudí je podľa nich ich názoru najčestejší najpriamejší, najkorektnejší a najzodpovednejší pokiaľ to bude robiť pán Matovič, alebo pán Fico tak bude vždy existovať ambícia z tej druhej strany prokurátora oslabiť, vymeniť prípadne revanšovať sa mu za politické prenasledovanie čo je ďalšia oblasť pôsobenia generálneho prokurátora ktorá devalvuje tiež deklarovanú ambíciu právneho štátu v právnom štáte by ste sa mali vedieť spolahnuť na objektivitu prokuratúry, na objektivitu vyšetrovateľov, na objektivitu polície, na spravodlivosti súdov. No a ja poznám e, tisícky ľudí, ktorí majú oprávnené pochybnosti, že takto funguje právny štát na Slovensku. No, v tomto určite sa s vami zhodnem. ja ešte to doplním o to, že. Na Žilinku sa podľa všetkého vzťažovali dvaja prokurátori a jeden konkrétne v tom zmysle, že presadzoval v prípade Gedru a Chabadu miernejší tresk, Žilinka sa snažil o opak, to znamená o prísnejší, na to, aby sme k tomuto vedeli zaujať nejaký zásadnejší prostoj tak máme príliš málo informácií. No. Len teraz otázne je, či vydrží táto vláda dlhšie, ako vydrží generálny prokurátor. To by ma celkom zaujímalo, lebo generálny prokurátor má tak, tú zvanú moc 3 6 3, čiže zastaviť alebo pozastaviť trestné konanie voči komukolvek koho uzna za vhodného. Otázne je, do akej miery to môže použiť a akú voľnú nevôle takto takto exponovaných kauzách to môže vyvolať. Čo si o tom myslíte? No, ja som sa pred dostal do diskusie, kde vznikla myšlienka, že... V s prihľadnutím na hlbokú hospodárskú politickú krízu, ktorá stíha nielen Slovensko, ale Európu a na Slovensku sa prejaví ako na provincii, na marginalizovanom území, ktoré je ovládané v podstate zahraničnými záujmami, že možná bude mať Robert Fico ako skúsený politik ambíciu odísť a nešať špecialistom pod vedením pána Šimečku a jeho žabiek demokratiek aby zvládli situáciu, ktorá hrozí skutočne mnohými hospodárskými problémami. Otázkou, ktorá ho podľa mňa drží u moci je to, že si je vedomý, že potom, čo po afére s Kuciakom Uh, opustil uh, funkciu premiéra a bol donútený opustiť funkciu premiéra, nasledovalo 5 striel v handlovej takže po ďalšom uh, exode by zrejme ho čakal osud uh, uh, teplákov uh, samovraha v, uh, v omezniciach režimu pod vedením uh, pani exministerky exministerky alebo Matoviča či Šimečku takže zostávala by mu jediné emigrácia to ho zrejme hatí v, tak, v takomto celku logickom politickom pláne čiže odpovedať na otázku že či sa udrží alebo neudrží súčasná vláda je veľmi ťažké, ale rozhodnú o tom e, medzinárodné zahranično-politické súvislosti. E, videli sme, ako rýchlo e, vláda Roberta Fica e, vyjadrila podporu Trumpovmu plánu na mierové úrovnanie na Ukrajine. Zdá sa, že ak by došlo k takémuto mieru, ako je projektovaný, takže by to znamenalo posilnenie európskych rebelov Fica, Orbána, u ktorým sa možná pridá aj český premiér Babiš a určite by v Európe existovalo viacero Štátov, ktoré by sa priklonili na, na stranu eh, revízie súčasných pomerov, na druhej strane e, zdá sa, že Európska únia potrebuje na Ukrajine nestabilnú situáciu a existuje zretelná ambícia nielen po militarizácii Európskej únii, ale zdá sa, že sa môže pripravovať Európska únia so svojimi 400 miliónmi a po vybudovaní armády a jej vyzbrojení aj na priamy zásah do občianskej vojny na Ukrajine. To všetko je veľkou hrozbou najmä pre mladých ľudí. A je treba povedať, že tie samotné plány Európskej únie sú absurdné. Budú smerovať k depopulácii, k deindustrializácii a v podstate k nárastu biedy v Európe. To všetko je za dverami a som zvedavý, ak sa s tým optimizmom, ktorý je šírený v e, e, školách, vzdelávacím systémom, médiami, že všetko je vlastne v poriadku a my chceme patriť na západ, ako sa s tým mladá generácia bude postupne konfrontovať. A a celkom nevyhnutne začne meniť názory, pretože je niečo iné pohrávať sa s myšlienkou, že môžem, ak budem loajálny, ľahko byť za vodou, alebo postúpiť osud, ako majú ukrajinský mladí muži byť predmetom naháňania vojenských akvizítorov, verbierov, ktorí potrebujú živú silu do vojenských jednotiek. Takže... Skutočne aj o osude Roberta Fica, to už nehovorím, na budúci rok sú v Maďarsku voľby o osude Orbána a nehovorím o tom, že, či vôbec prezident Pavel vymenuje Babiša za predsedu vlády, hoci výsledky volie v Čechách boli jednoznačné. O tom všetkom rozhodne vývoj najbližších udalosti práve vo vzťahu medzi Spojenými štátmi Európskou úniou, Ukrajinou na jednej strane, Ukrajinou Z zelenského chuntov na jednej strane a na druhej strane e, Putinom, ktorý má tiež svoje celkom zákonite vnútorné problémy, pretože viesť vojnu je politicky veľmi, veľmi zložité, veľmi nákladné a veľmi problematické. Podľa, podľa mňa existuje veľmi silný vplyv Číny, ktorá razí úplne inú politiku ako veľmoci typu Spojených štátov amerických a snaží sa vytvoriť svet, ktorý bude postavený skôr na obchodných vzťahoch. Čínania sú natoľko technologicky vyvinutí a natoľko silní, že pre nich je to vlastne jediný štát, ktorý vojnu nepotrebuje. Ale dostali sme sa od FICA veľmi ďaleko, len chcem povedať, že FICO a stabilita jeho vlády nie je výhradne vnútropolitickou otázkou, ale je veľmi závislou na medzinárodnom kontekste. No Juraj, veľmi dobre ste mi nahrali s tým Šimečkom, ktorý sa raz pasuje do, podľa jeho tieňovej vlády do funkcie premiéra alebo ministra zahraničných vecí, kým jeho kvázi minister zahraničných vecí Ivan Korčok, tak ten tliachal z dve na o tom, že nevie ani čo je to intersex, ale toto je veľmi závažná a zaujímavá kauza. Progresívne Slovensko na juhu Slovenska spustilo boj o získanie podpory maďarskej menšiny. A teraz to najdôležitejšie. Oni sa snažia o prelomenie Benešových dekrétov. A dokonca Šimečka povedal, že väčšina slovenských vlád sa doteraz o zlepšenie postavenia Maďarov žijúcich na Slovensku nezaujímala a je to najvyšší, a je to najvyšší čas zmeniť hovory na výjazdovom zasadaní na juhu Slovenska, predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka, čiže fú, on ide veľmi e, tvrdým spôsobom, že v podstate sa mu jedná o prelomenie Benešových e, dekrétov a e, snaží sa o to pri e, stretnutiach e, s ľuďmi na juhu Slovenska, čo ma úplne e, zarazilo, e, Nepoužíva správne termíny nie maďarskej menšiny, ale maďarských komunít. A uh, tam tiež uh, vytresol sprostosť, že o zlepšenie Maďarov žijúcich na Slovensku, to tak, ako keby sme uh, tu mali nejaký felvídek, alebo ako. Veď uh, to sú občania Slovenskej republiky, maďarskej národnosti, ale uh, to je jedna hotová katastrofa. Ale v porovnaní s Korčokom, čo vám prehrám teraz, tak to je šedý odvar Šimečkovej dutosti, hoci Javrová sa skoro šúľala na tom, keď povedal, že on má veľký doktorát z politológie na Harvarde. Ale myslí si, že je viac pohlaví ako dve? 10, 10 OK. A koľko ide podľa vás? Koľko je Sú dve biologické pohľavy. Tak v čom je celá tá debata potom, že... No, že, že um, sme sa dostali do štádia, kedy Slovensko potrebuje zadefinovať niečo, čo je úplne zrejme, do ústavy. myslím, všeobecne, že... čo, čo, čo, čo, čo to progresívne Slovensko rieši, že... že... No, no pro, počkajte, je dobre. Mm -hmm. Progresívne Slovensko nerieši nič. Čo sú len dve pohľavia? Sú len dve pohľavňa, samozrejme. Existuje, ex -existuje intersex, okay. samozrejme. A to je aj. čo? No to je ľudia, ktorí vykazujú známky jedného aj druhého pohlavia. Ještia, že oboj pohľavný? Nie, ešte raz. Uh, je tu malé percento. A je trans? Nie, okay. trans nie. Je to intersex. A ja sa ne? úprimne pýtam, lebo neviem. No, opäť, uh, chcem vysvetlým. A čo je to intersex? Ešte raz. Uh, medzi sú, sú ľudia, ktorí vykazujú mm. známky obidvoch obi dvoch uh, pohľavy. A to ako vyzerá? Viete čo, mm, ja si myslím, že to... Uh, Neriešme to, je to jednoducho vec, ktorá je konštatovaná vedou a medicínou. Dá, a, a, a, medicina, a, no no isté. A pre mňa je podstatné to, že, uh, alebo teda chcem povedať, že ľudia, ktorí túto vec bagatelizujú a hovoria, že nič takéto neexistuje, tak podľa mňa to je... To no, ja, to ja to považujem za nemorálne z toho dôvodu, lebo keby existoval len jeden Hm? Tak je to rovnako uh, ľudská bytosť. Hm. Ja neviem, že to neexistuje, ale neviem, čo to je. Uprý neviem. Že či, ako vyzerá človek, ktorý vykazuje. No, ja to, že máš zvojité genitálny? Nie, ja nie, genitály, nie, to, nie, to, ja, to ja, ja vám to v tejto chvíli ja nebudem sa tomu venovať, lebo pre mňa stačí informácia, ktorá videl ľudí, ktoré ide z vedy a z medicíny a hovorí, že takto to je pre... Ja to beriem ako, ako informáciu. To, to hovorí vede, že také štúdie sú na to, že sú... No, tak čo teraz vám nekoho citovať? Ja to hovorím, hm? lebo to beriem ako fakt. OK. Ale prečo to berieť ako fakt? Lebo sú to teda tieto vedecké... no, lebo, lebo, no lebo sú fakty, ktoré okay. jednoducho treba... Treba prijať, okay. A, sú, a potom, potom je pravda, ale žijeme postfaktickú dobu, kde ľudia niektoré svoje názory a informácie a, a to, že 72 pohlaví a tak ďalej. No Juraj, čo hovoríte na toto brilkate šedivé tupelo? Toto takmer vyhralo voľby, veď získal viac ako 1 200 000 tisíc volebných hlasov od neviem koho, ale no, ak by toto malo byť prezidentom, hovorím ono, toto, ktoré nevie ani to, čo je intersex, vysvetliť, tak ako on by mohol byť najvyšším ústavným činiteľom a vrchným veliteľom armády? Čo sa on vlastne vyzná a čo ho na tom Moskovskom inštitúte GIMO naučili. Toto asi intersex nemali nejaký predmet. <laughs> no, poďme. No, tak e, vidíte, diskusia je aj okolo pána Lajčáka, e, čo získal aké vzdelanie a čo sa naučil v diplomacii. E, Diplomati sú zvláštny, zvláštna sorta ľudí, Hovorí sa, že len konia diplomati jedia postojačky. Takže určite je to polemické. Ja chcem len reagovať tým, že pri, tom, pri tej nahrávke sa mi vybavila tá bradatá speváčka, ktorá pred časom vyhrala medzinárodnú súťaž Eurovízie. A Juraj, to myslíte tu končí tú vyrst, či ako sa ten bradatý intersexuál bol? Že sa, <laughs> ľudia starajú o práva bradatých speváčok a nestarajú sa o tisícky ľudí, ktorí strádajú hladom, absenciou obytlia tepla. Takže Uh, viete, že je to taká pofiderná uh, verejná iniciatíva. Uh, chápal by som, ak by v uh, spoločnosti žila na vysokej uh, úrovni a boli zabezpečené všetky práva, ale keď v televízii vidíte v mraze behať Bose trojštvoročné deti, tak sa vám problémy ľudí, ktorí nemôžu vyzdvihnúť poštu za svojho partnera, zdajú trošku mimo misi. V podstate ale je absurdné, že človek, ktorý má ambície najvyššie v spoločnosti a v štáte, nechápe, že ľudské bytosti majú. Dva, dve základné pohľavia a že je to rozoznateľné. To, že má niekto rozdielný pomer e, ženských a mužských hormónov je rovnaký problém ako to, že ja mám ako cukrovkár nízku hladinu iného hormónu. Proste nikto nemôže kritizovať cukrovkárov za to, že nedostatočne tvorí ich telo inzulín. Takisto ja nie som ochotný kritizovať niekoho za to, že hoci muž má nízku produkciu testosterónu, ale rozhodne to nepovažujem za problém, ktorý by mal prekryť vážne hospodárske, politické, sociálne problémy spoločnosti a spoločnosť by sa mala venovať akože, že, e, absurdným e, problémom, ktoré, ktorých dôležitosť, význam je skutočne marginálna. Je možná podstatná pre nejaké komunity, ktoré potrebujú e, dostávať svoje problémy, manifestovať ich ako e, kľúčové, ja sa často čudujem tomu, viete, že e, zistil som mne jeden z mojich priateľov, bohužiaľ už neživý profesor Zerinka, rozprával, aký významný komunista bol Edo Frisch. Edo Frisch je e, prastarý otec e, Šimečku. Nie len, že jeho starý otec bol docentom na vysokej škole e, muzických upmení, ktorý sa stal nevdojak e, hrdinom Kunderovho žartu, pretože to bol ten učiteľ, ktorý udal svojho študenta za nesocialistické prejavy. A že teda tá, táto dejová línia sa akým si spôsobom zlomila. Mladý Šimečka, študent Londýnskej School of Economy, získal kvalifikáciu viesť slovenskú opozíciu. Ja si myslím, že na jednej strane vyjadruje a reprezentuje skutočne mladú generáciu, ktorá je nevzdelaná z prevažnej väčšiny, ktorá je mistifikovaná, ktorá je obeťou masovej propagandy a reprezentuje teda akúsi e, absolútnu sociálno- generačnú skupinu, e, ktorá sa domnieva, že jej niekto bráni v tom, aby dobila sveda Európu. E, myslím, že si neuvedomujú, že bojujú za záujmy úzkej skupiny nepoticky vybraných, teda na základe rodinného, rodinných väzieb, možná aj kultúrnych, sociálnych alebo náboženských väzieb vytvorenej úzkej elity, ktorá chce parazitovať, ktorá chce profitovať na, na celom štáte, na celom Slovensku. Takže Viete, ľudia si to musia na vlastnej koži vyskúšať, naučiť sa. Ja často s humorom pripomínam, že po prvej svetovej vojne a jej hrôzach vznikol sovietský zväz a v Nemecku v Češách. Skoro po celom svete mali problémy ubrániť sa ľudovým revol, revolúciám a revoltám. Po druhej svetovej vojne s jej ešte väčšími hrôzami, najmä medzi civilným obyvateľstvom, svet spoznal a bola vytvorená relatívne silná socialistická sústava, ktorá pomohla dekolonializovať svet. Ja si ani netrúfam e, povedať, ako bude vyzerať svet po prípadnej ďalšej vojne. Tvrdím ale, a ja dovolím si tvrdiť, že Európa bude mať práve veľké problémy, západná Európa, západ, euroatlantický západ, s tým, že stále emancipovanejšie krajiny Ázie, Afriky, Južnej Ameriky, budú žiadať reštitúcie za e, to, čo im za 2000 rokov e, Európania, Západo-Európania, Euroatlantický západ e, ukradol e, nielen za roky otroctva, zneužívania domorodej populácie, ale vôbec za to, že všetko zlato, všetko striebro, všetky diamanty e, sú vlastne ukradnuté e, z e, tretich krajín. Takže e, usporiadať e, spravodlivo tento svet znamená e, zorganizovať reštitúciu na úkor západu. Ak e, sa neodohrá, tak si tá militantnejšia a chudobnejšia a agresívnejšia časť populácie juhu príde pre tie, poklady, pre tie ukradnuté poklady sama do Európy. No Juraj, len máme tu dnes bolo jednanie Európskej únie a Spojených štátov Veľkej Británie s Ukrajinou. Zmietli ten pôvodný Trumpov plán, ktorý Európska únia nazvala sponty bruselský byrokratie Európska komisia, že to je v podstate... A kapitulácia Ukrajiny a že oni niečo také nepripustia. Lenže napríklad Čech, pán Robejšek, tak on sa vyjadril k tomu, že tu sa jedná v podstate o zástupnú vojnu Spojených štátov a prismrdači z Európskej únie a najmä Poliaci a Nemci by chceli na tom keťasiť, no len otázne je, do akej miery im to Američania dovolia, takže najskôr si vypočujeme pana Robejška. Fakticky Mnichov o nás bez nás z pohledu Ukrajiny. To je zástupná válka Ruska s Amerikou. To sú tie dve válečné Ukrajina je jenom nešťastný nástroj. Pardon, ale Teď by vám samozřejmě ta protistrana no. namítla, že to je proruský narrativ. Putin pouze chce roz, rozkvétat svou imperiální velmoc. Ano, my děláme ten, mm -hmm. podivu bych ten argument mohl i přijmout, kdyby mo, moje protistrana přijímala to, že to tež chce taky tránit. A tak to totiž je. Velmoci vždycky zneužívají svoji roli a menší a slabší jsou vždycky objekty. Samozřejmě, že ty velké, velcí hráči chtějí být silnější, než jsou. Samozřejmě, že chtějí ovládat svoje okolí. Samozřejmě, že. Rusko je pro nás nebezpečné a ohrožující. Stejně jako hmm. Německo je pro nás nebezpečná a ohrožující, protože jsou větší a silnější. Ale taky Amerika je pro nás nebezpečná a ohrožující. Ze stejného důvodu. Fakticky Mnichov o nás bez nás z pohledu Ukrajiny. To je zástupná válka Ruska s Amerikou. Já jsem nechal tam ještě zopakovat to a nejdůležitější, že se jedná o zástupnou vojnu Ruska so Spojenými štátmi, lenže zase na druhej strane otázka znie, akú úlohu v tomto má napríklad Polsko a tu jeden taký článok Katežiny Konečnej bol prečítaný, alebo nahovorený ohľadom trošku staršej veci, asi nejaké dva mesiace dozadu. Ale je to dosť dôležité, lebo to poukazuje na to, že akú politiku vlastne Poliaci vedú a či oni náhodou nerozduchávajú tú vojnu a neudržiavajú ju na Ukrajine. Katežina Konečná uviedla. Pokiaľ ruské drony skutočne poškodili rodinný dom v Polsku, je to na najvýš odsudene hodné a iba to ukazuje, ako dôležité je čo najskôr tento konflikt ukončiť. Zároveň je pre mňa ale veľmi dôležité celý incident dôkladne vyšetriť. Pretože už sme tu jednu takúto kauzu s raketou v Polsku mali a potom sa ukázalo, že bola vypálená Ukrajinou. Ba dokonca bol vyvíjaný zo strany pána Zelenského nátlak na Polsko, aby klamali, že raketa bola vypálená z Ruska. Ministerka obrany Česka pani Černochová za doprovodu pani Nerudovej už vtedy takmer sedeli v tanku a tiahli na Rusko. Áno, dvejnejviečší eh, no, že zabednené v české politice. V páde atentátu na Nord Stream mali hneď všetci jasno, že to vykonali rusí aby sa potom ukázalo, že to boli samotní Ukrajinci. No, tady sa vyskytl nový názor, že to byly Britové, pretože ty na to mali logistiku, schopnosti vybavení. No, tak to jen tak pro opravu. Nebo opravu ani ne, ale je tady i jiný názor, který byl zveřejnen na těch západních serverech. Máme skúsenosti s tým, ako vyvolať vojnu na základe provokácie. Pre neznalých historie pripomínam prepadnutie vysielača v Gliviciach ako zámienky pre vyvolanie druhej svetovej vojny. No, tam samozrejme Němci oblékli mrtvoli z koncentráku do polských uniform, pohodili je u toho vysílače a začala přes celka taková Jakoby, že, a to byla zámienka ke vzniku druhej svetovej války. Tak tady Zelenský se snaží o to tež, veľmi, zatáhnout zkrátka západ do svetovej války proti Rusku. To jediné, čo si nepravím je, aby sa konflikt rozšíril na ďalšie územie. Zareagovalo už aj Rusko, a to rezolutne a v rozpore s doterajšími informáciami, ktoré poskytoval mainstream. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že pri svojom vzdušnom útoku na Ukrajinu v noci z útorka na stredu neplánovalo zasiahnuť žiadne ciele v Poľsku. Tlačová služba zároveň uviedla že maximálny dolet dronov, ktoré údajne prekročili hranicu s Polskom, nepresahuje 700 kilometrov. Ak však polská vláda bude na svojom tvrdení trvať, ruská strana je pripravená rokovať o incidente v rámci bilaterálnych konzultácií. Podľa agentúry RIA novosti uviedol ruský šarže Affair vo Varšave Andrej Ordaš, že drony, ktoré narušili polský vzdušný priestor, prileteli z Ukraj. Sme pripravení viesť rozhovory s polským ministerstvom obrany o tejto otázke, to dalo na záver ruské ministerstvo obrany. No Juraj, čo na to hovoríte, pretože o chvíľu prejdeme k tej hlavnej téme, ohľadom toho jednania Európskej únie, USA, Británie no, a s Ukrajinou. Nech sa páči. Už Bismarck hovoril, že kto chce sa dostať do Ruska, že musí najprv rozdeliť Rusko a Ukrajinu. A břežinsky to komentoval tak, že Rusko s Ukrajinou je veľmocou. Rusko bez Ukrajinu, bez Ukrajiny je iba veľkým štátom. Takže Rusy určite zápasia aj o to, aby si udržali alebo vrátili sa k štatutu Veľmoci. kľúčové je skutočne to, aby Ukrajina nebola namierená proti Rusku alebo aby sa nestala nástupným polom. Takže na jednej strane je to pochopiteľná ambícia z jednej strany a rovnako pochopiteľná ambícia z druhej strany. Kto chce zničiť Rusko, musí kontrolovať Ukrajinu. Ak sa chce Rusko ubrániť, musí e, zamedziť tomu, aby sa Ukrajina stala nástupnou zónou pre útok na Rusko. To je mimo akejkoľvek diskusie. E, súčasná doba k tomu pridáva veľmi dôležitý aspekt a to je to, že konflikt e, z Atlantického oceána sa presúva do Pacifického oceána. Základný konflikt, ktorý bude určovať toto storočie, nie je konflikt medzi uh, Ruskom a angloamerickou koalíciou alebo kontinentálnou západnou Európou, ale bude to určite konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou. A možno už americká agresia voči Venezuele uh, rozhorí tento konflikt v ďaleko dramatickejšom uh, rozmere. Uh, ak sa hovorí o... Uh, tom, že vojna na Ukrajine je zástupnou vojnou. Ja sa k tomu pridávam stvrdením, že to je vlastne občianská vojna. No a celkom pochopiteľne Poliaci ako susedia Ruska a Ukrajiny majú svoje politické ambície a je treba povedať, že ich história medzi dvoma veľkými štátmi medzi Nemeckom, alebo teda západnou Európou a východnou Európou vždy vytvárala určité napätia, a tlaky a viac sa poliaci stali obeťou niekedy aj vlastných ambícií. Ja len pripomeniem, že už spomínaný Břežinský vo svojich víziách spomínal, že Európa smeruje k tomu, že bude mať Turecko a Polsko spoločné hranice v strednej Európe. Niekedy to ozaj tak e, vyzerá, že tieto dva štáty s najväčšími e, armádami, čo sa týka počtu e, vojakov, majú ambície stať sa významnými európskymi mocnosťami. To všetko sú teda... E, záujmy určitých štátov, určitých komunít, akým spôsobom vrátiť historickú slávu na jednej strane Osmanskej ríše, na druhej strane Jagielovcov a po po polských tradícií, keď Poliaci jeden čas vládli aj v Moskve, späť e, pochopiteľne, že to v, veľmoci Briti, Angličania, Nemci rade využívajú a že táto vojna medzi Slovanmi ako sa niekedy e, na, naříva a upozorňuje na to, že vlastne túto zástupnú vojnu e, vedú síce dve veľmoci, ale obeťami sú na obi dvoch stranách príslušníci slovanských národov a málo kto vie, že dnes z 52 miliónov na Ukrajine žije 35 miliónov Ukrajincov, že vlastne o tretinu obyvateľstva prišla Ukrajina. Takže ak sa v, v tých návrhoch na e, kapacitu armády na Ukrajine uvádza 600 tisíc, tak je treba povedať, že Ukrajina už dnes nedokáže vytvoriť zdroje na prevádzkovanie väčšej ako 400 tisícovej armády. E, jeden zo základných problémov súčasnej politiky je to, kto vyfinancuje deficit e, ukrajinského štátu. Ukrajina nemá prostriedky ani na vyplácanie dôchodkov, ani na základné sociálne služby, ani na fungovanie zdravotníctva. A je len otázkou krátkej doby, kedy prestane mať zdroje vôbec na financovanie armády. Dnes e, však e, sme toho svedkami, že tie drony a rakety, ich problémom je často ich hodnota. Málo kto vie, že jeden delostrenecký granát tej e, najobvyklejšej ráže má hodnotu niekoľko tisíc dolárov. Takže e, Vojna, aj upotrebovacia vojna, aj zástupná vojna je dnes veľmi finančne náročná a je skoro humorné si predstaviť alebo počúvať tie dve dámy v čele Európskej únie, ktoré jedným dýchom hovoria o znižovaní uhlíkovej stopy a znižovaní výroby, ktorá zaťažuje environment, súčasne ozbrojení a súčasne o financovaní tak veľkého štátu, jak je Ukrajina. Je to zahranicou racionality a svedčí to o, o tom, že sa doba vymkla s klubov že hovoriť o logických otázkach a rozhodovať sa na základe faktov je dnes nemožné a že sa dostávame skutočne do pomerov fašistických štátov, kde dominuje propaganda, cenzúra, manipulácia s ľuďmi a riešia sa všetky problémy poukazovaním na si absurdného nepriateľa, ktorého je treba vojenský zničiť. Je to stav, ktorý e, ako si logicky vedie do vojnového konfliktu a nelogicky ten vojnový konflikt môže znamenať vlastne koniec existencie. V každom prípade si neviem predstaviť, ako by z takejto konfrontácie a po takejto konfrontácii bola Európa silnejšia. Stane sa marginálnou oblasťou, kde skutočne akože tí, ktorí e, budú imigrovať, ktorí ovládnu už dnes, akože v mnohých štátoch majú e, arabské a černovské komunity relatívne veľký vplyv. Takže Európa sa stáva e, akýmsi laboratóriom, kde vzniká e, verejnosť, ktorá je roztrieštená e, rasovo, kultúrne. E, sociálne, so všetkými problémami, ktoré takáto roztriešenosť spoločnosti vedie. A ja sa ani nečudujem, že Robert Fico je tak očarený čínskym modelom, kde sa podarilo veľkú krajinu v podstate zorganizovať. Je treba povedať, ale že Čína je organizovaná na konfuciánskych princípoch. Hrádajú sa teda schopní lídry a, a schopní ľudia, ktorí dokážu manažovať a získavať praktické skúsenosti. Nechcem tu rozoberať e, režimy, ale chcem povedať, že v každom prípade sa Európa dostáva z čela e, civilizačného vývoja na chvôst, nemá kapacity, má zlé e, rozhodnutia a nemá ani víziu alebo koncept, k čomu smeruje pokúsiť sa vyriešiť vnútorné a vlastné problémy vojnou je tou najhoršou metódou. Presvedčil sa o tom Napoleon a nakoniec ho Briti otrávili na, na Svetej Helene. Presvedčil sa o tom Hitler. Nie je isté, že či sebe vraždu v Berlíne alebo ho utrápili kde si v Argentíne. V každom prípade, akože tento koncept európskej nafúkanosti je veľmi rýchlou cestou do politického pekla. No Juraj, celkom dobre ste mi teraz nahrali s tým kultúrnym alebo národnostným etosom taký hlavný kulturovok ktorý nie je konfucianistického charakteru, čiže ten najschopnejší z najschopnejších je aj Šimkovičovej kancelára, ak to môžem tak nazvať. No a celkom dobrú srandu si z neho robia, z tých jeho zostrihaných výrokov. Úradník Lukáš Machalá z ministerstva kultúry zarobil podľa zverejneného majetkového priznania za minulý rok 89 734 eur. Zavidieť by mohli aj poslanci, dokonca aj ministri. A za čo ho to vlastne platíme? A je podložené, že zem je doľada. Ja sa vážne pýtam, je to podložené bojistie vo vesmíre. Vy ste neboli, ja tiež neviem. Ako Slovenské národné múzeum, tak Slovenská národná galeria, pamiatkový úrad, národné divadlo alebo ďalšie organizácie v priameri pôsobnosti ministerstva kultúry majú svoje vlastné mafie. Poznáme štruktúry, poznáme prepojenia. My kultúru neničíme, my chceme v kultúre poriadok. Niektoré mimovládne sektory ovládli nám univerzity a ich pre, preklopili ich myslenie. Novinári, ani politici... Ani tzv. odborná verejnosť, ani občianské združenia, ani bezmenní všelijakí odborníci si jednoducho nebudú obtierať papuľu, ani o pani ministerku, ani o mňa, ani o ministerstvo, ani o nikoho z ministerstva kultúry, ani zo Slovenského národného múza. No Juraj, skúste to komentovať. Myslím si, že neexistí horší rezort, ako je rezort kultúry. A najhorší je v tom, že celé financovanie kultúry je založené na lobbyzme, na korupcii. Takže viete hovoriť dnes o tom, že ako tam spraviť poriadok, je asi... Absurdné, absurdná ambícia a chápem, že meniť ta, takto sta, zaužívané praktiky je veľmi obtiažné, takže že sú na tapete títo dvaja ľudia nielen oni. Nakoniec ministerka Šimkovičová sa stiažovala, že nemá ani ako zohnať dostatok ľudí do jednotlivých fondov, pretože okamžite sa stávajú terčom e, rôznych aktivistických iniciatív a útokov. E, poznajúc, a, ako to funguje v kultúre, tak e, chápem, že e, teda ten, kto je naviknutý na, na to, že automaticky z roka na rok sú financované jeho umelecké exibície, tak sa bráni ak akejkoľvek zmene. Urobiť v tom poriadok je skutočne akože, že absurdné. Ja si myslím, že by e, my sme sa v kultúre, ale treba za aj v športe a v iných oblastiach ako štát, ktorý má problémy a potrebuje konsolidovať, mali vrátiť k tomu, že nech sa páči žite za vlastné. E, koľko ľudí príde do divadla, koľko ľudí príde na výstavu, koľko ľudí príde na štadión, Prosím, platte z toho umelcov, fotbalistov, hokejistov, aj za tú cenu, že nebudeme poriadať svetové premiéry a nebudeme vyťaziť na majstrovstvách sveta alebo Európy. Ale keď sa pozrieme na to, ako vyzerá naša kultúra, čo nám premietajú súkromné televízie, ako vyzerajú tie seriály, ktoré sú podľa mňa umelecky primitívne, ale financované často, akože z verejných zdrojov, tak si myslím, že nič iné, ako vyplachnúť augliášov chlieb, nemôže vyriešiť problém a súhlasím s tým, že môžu existovať spôsoby ako oceniť mimoriadne talentovaných ľudí, aby nemuseli odchádzať do zahraničia v každom prípade ale tie obrovské zdroje, ktoré idú do kultúry, do športu sa podľa mňa strácajú v rukách buď teda tých, ktorí parazitujú alebo v rukách tých, ktorí prosto zarábajú na, na celom uh, systéme. A uh, viete, v novembri 1989, ja len pripomeniem, uh, církev chcela odluku od štátu, cirkvy a štátu. Rýchlo zistili, že je výhodnejšie nechať sa financovať štátom, ako vyriešiť si cirkevnú daň a nechať sa financovať veriacimi. To isté by som podľa mňa doporučil aj pre oblast kultúry. Nech sa páči, ak chce niekto polonahý tancovať za zvykov za zvukov černovských e, rytmov, nech sa páči, nech tancuje, ale za vlastné. Ja, si, ja som presvedčený o tom, že kultúra nezahynie, ak sa nám podarí skutočne že, e, podporiť mimoriadne talenty a mimoriadne šikovných ľudí, ale nie plošne eh, exhibicionistov eh, performerov ktorí eh, niektoré svoje aktivity organizujú len preto aby mohli čerpať granty a dotácie ak im niekto čo je len kúsok eh, priškrtí eh, peňazovody tak pochopiteľne, že vyskakujú ako čertici z krabičky. Tým nebránim e, úroveň e, pani ministerky a jej e, riaditeľa sekretariátu, ale v každom prípade si myslím, že museli s tým počítať, čo sa bude diať. E, snažia sa urobiť akýsi poriadok, ale bez e, zásadného riešenia ho neurobia a sú obeťami akože hladnej a početnej e, umeleckej komunity, ktorá si navykla na relatívne ľahký život e, s tým, že stačilo propagovať LGBT komunity, e, európske e, hodnoty a priority a v podstate parazitovať akože na propagande a ideológii. To je podľa mňa základným lajtmotívom súčasných umelcov na Slovensku. A netvrdím, môžu e, svoje tvorivé úsilie e, prezentovať, ako chcú, ale neviem, prečo by tak mali robiť za zdroje a peniaze štátu, ktorý má veľké problémy v iných oblastiach. No Juraj, tu sa s vami vzácne zhodnem a doplním to, že keď odhriadneme od kultúry, tak ktoré vlastne športy dokážu na slušnej úrovni reprezentovať Slovenskú republiku, paraolimpionici a potom tie takzvané upolové športy, to znamená asilové, fitnessky, kulturisti, kulturistky, potom tí, ktorí sa pretláčajú rukou, tuším, že sa to volá arm wrestling. Potom kedysi to boli ešte kajakári a tenisti, toto už úplne upadlo odchodom tej generácie starých, lebo starších kajakárov do toho športového dôchodku. Hokej a futbal, tak to je jedna hotová katastrofa, lebo Tých, ktorí vôbec sa postavia v NHL, tak sa častokrát dá spočítať na prstoch jednej ruky, možno, že 4 a 5, v krajnom prípade 6, sú postavení v zostavách tých jednotlivých štátov a úroveň našej ligy, no pokiaľ tam by nehrali zahraniční hráči, tak tí ľudia by ani na ten hokej asi nechodili, možno, že nejaké tie chuligánske bandy vykričať sa tam a vynádať tým futbalistom alebo hokejistom, že akí sú neschopní a že koľko berú peňazí za nič, ale to sú väčšinou takí výrastkovia od 14 možno do 20 rokov, ale o tom som nechcel hovoriť, len zarážajúce je to, že... Môžeme ešte ký... pozdámku? No, dve poznámky. Prvá je, že českí komentátori na nové si robia srandu zo slovenského hokeja, lebo hovoria, že v NHL hrá viac českých bránkárov, chytá viac českých brankárov, ako je vôbec slovenských hráčov na všetkých postoch. A rád by som, ak hovoríme o úspechoch e, slovenského športu pripomenul, že e, dorastienky házanárky do 18 rokov sa prekvapujúco a skutočne zázračie stali majsterkami Európy, takže e, najdu sa výnimky a treba ich oceniť, treba im pogratulovať. Na druhej strane, ale je fakt, že šport sa stal tiež akože, e, spôsobom, ako sa dobíja zisk hľadajú afrických fotbalistov, ktorí tu naučia jesť s vidličkou a nožom a potom ich predajú do západnej Európy. Alebo opačne chodia k nám na protialkoholickú liečuku vyčerpaní kanadskí a americkí hokejisti. Tým nechcem všetky hľadať do jedného vreca, ale chcem povedať, že so športom a reprezentáciou to má málo čo spoločné a je to tiež len spôsob, akým sa oligarchovia medzi sebou pomerávajú a ako dobíjajú znova zisk z verejných zdrojov a prostriedkov. Dobre, Prehrám túto ukážku a potom dám možnosť vzhľadom k tomu, že je dlhšia, volať aj našim poslucháčom, lebo už je 18.40, čiže už sme 10 minút po pol 7. Ale toto je dosť dôležité a prejdeme k tej tzv. hlavnej téme ohľadom toho zmietnutia, toho Trumpovho ako to oni vlastne nazvali ukrajinsko-kapitulačného mierového plánu, no tak kapitulácia vyzerá úplne inak, ako Ukrajincom dovoliť využívať polovicu záporovskej elektrárne. To znamená, že zisk by sa delil na polovicu, alebo nechať ešte armádu, ktorú, ako ste sa zmienili, že nie sú schopní ufinancovať ani nejakú 400 tisícov na úrovni 600 tisíc, tak to je nonsens. A potom to by bolo z tej špeciálnej vojenskej operácie úplná sranda, to môžem tak slušne nazvať, pretože žiadna demilitarizácia, denacifikácia by vôbec nenastala. To by bolo ešte... Horšie ako na Cypre alebo v Koreji ten mier, že by povedzme na nejakej rieke, tak ako na tej, koľka to bola, 38. bežka v Koreji, že by sa to rozdelilo a že by tam boli dva režimy. Toto vzhľadom k tomu, akú vojenskú prevahu má Ruská federácia, a akú má technologickú prevahu, ak sa oni spoja s Čínou, tak skončili všetci anglosasi, ale o tomto nebudeme hovoriť. Tu skôr ide o to, že ako sa ježia ako moriaky alebo <laughs> morky títo všedriaky európsky pucipajtáši, pajtáši ska vy mnímajúc. Takové podstatnější video, co se týká tedy toho nového vývoje okolo Trumpova návrhu mírové dohody pro Ukrajinu. Zveřejněno to bylo před hodinou na kanále Times Now World. Jde o mír, anebo je to past? Evropa pochybuje o Trumpových záměrech pro Ukrajinu v tom svém mírovém plánu. Transatlantická aliance praská v reálném čase. Evropská bezpečnost je tlačena až na ostří, na hranu. Trumpův tlak na mír zažehl otevřený odpor. Tento mírový plán vypadá jako více, nebo spíše jako past. Tyto principy jsou jasné, respekt k lidskému životu, Žádná změna hranic silou a žádné sféry vlivu. Ano, to říká ten pravej, který tam nechal zmasakrovat milion 800 tisíc svých vojáků. A teď tohle, žádná sféra zájmu nebo vlivu, žádné vlivové sféry. No to říká ten pravej teda, protože byl nám tady vykladat žádné sféry vlivu to si myslíte, že na to Spojené státy přistoupí, aby neměli žádnou sféru vlivu a Brusel aby neměl žádnou sféru vlivu, sféru vlivu tak proč strká Brusel nos, že jo, všude, do Moldavska, že jo, do Gruzie, do Arménie. snaží se tam zorganizovat převraty, že, v Srbsku, že a tak dále, a on nám tady bude navrhovat žádná sféra vlivu, jo, jakože Rusové nesmí mít žádnou sféru vlivu, ale ostatní ano, tak jo, pak tomu rozumím Of to to tak, e, prijdeme podmínky využívané pro pokrytí e, toho přání dominovat nad ostatnými národy a vést války a agrese. Agresení války, že jako to samozrejme útočí na Rusko, pochopitelné. ...to Transatlantická aliance se rozpadá v reálném čase. Mírový tlak prezidenta v Ženevě. Tak spustila bezpětní úder ze strany Evropy, zejména Evropské unie. Europe from Warsaw od Varšavy po Brusel, lídři varují. To už není jenom o míru na Ukrajinie. To je o evropské bezpečnosti, která je tlačena na hranu. to je o evropské bezpečnosti, která je tlačena na hranu. Jo, je, to taková, je to soulad mezi zeměmi EU, a první takové brutální varování přichází z Polska. No samozřejmě, je od toho Šaška pro Bruselského. Vidíte, tak vlastně tím Evropské NATO říká, že bezpečnostní garance absolutně není schopné o ně se postarat samo, že to Evropské NATO potřebuje k tomu spojené státy, takže tady ta Evropská zběrství je úplně na ní tře. To je jenom akorát, aby. Víte, aby zabírali cizí země bez boje, jo, to se jim líbí, rozšiřovalo se na to bez boje, to se taky líbilo, že jo. Ale běda, jak by se mělo bojovat. Udeřili jste řediček na hlavičku, všechno ukazuje, že tento bod je spíše návnadou. Je to manipulace nebo zcela jistá past. Někdo, nikdo tam nevstoupí do té pasti. No one will be drawn into it. This lies Za tímto úderem zpět leží Trumpův mírový plán a tedy ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Jeho ženevský plán vytlačuje ty evropské obavy. Diplomatic... Rubio se vynořil z, těch, z, těch, z toho jednání jako ten, kdo přinesl průlom a nazval to, že to byl nejproduktivnější den zatím v celém průběhu toho, toho jednání okolo války na Ukrajině. Jo a Nejlepší den v jeho osobním zapojení do těch záležitostí Ukrajiny. Words the fault line. Ale jeho projev nebo jeho tvrzení odkrylo e, trhlinu. Jo, stále se pro prohlubují, prohlubující trhlinu. Has been from the core of the Evropa byla vyloučená z toho jádra řešení věci. There are some that or... Byli tady někteří, kteří za, zahrnuli rovnost v roli Evropské unie a NATO, anebo tak, a toto je druh... Toto je odděleno, protože my jsme se právě setkali s národními porací pro národní bezpečnost různých evropských zemí. A tak jsme se zaměřili opravdu na ty, kteří přirozeně hledali nebo se podíleli na dvou straných pro většinu částí té smlouvy. No, tomu moc nerozumíte teda, ale tak... jo, to je zase angličina, tomu se prostě nedá rozumět, to si musíte jo, nevím, číst ze zádu a pak zase prostředka a pak od začátku. A... No, tak... Není to tak podstatné? Podstatné je, že Rubio vyhlásil, že to byl nejproduktivnější den a stejně jo, už se to zase rozmělnilo. že. Tak jak má Trump Donald Trump ve zvíku, tak začne couvat zase, že jo. A nakonec toho zase bude bramborečka, ale stane se nic a bude se váčit dál. No. Pro Polsko ten plán nepřijatelný. Donald, Donald Tusk načetl tvrdou červenou linii. No jo, proti tomu návrhu z paní státu. Žádné rozhodnutí o... O polské bezpečnosti, tedy žádné rozhodnutí o polské bezpečnosti. No žádné limity pro ukrajinskou armádu. No žádná dohoda mimo, tedy Polsko, že mimo sféru Polska. Is see, Otevřeně vyzývá k že nevyzývá k tomu, ale vyzývá, že to je jenom iluze, ten ženevský proces. Tak on to nazývá jenom iluzí, ženevská jednání a zkrátka nechce, aby se cokoliv, který dohadovalo mimo Polsko, mimo Varšavu. Záležitost je delikátní, protože nikdo nechce eh, sebrat tu odvahu američanům a prezidentu Trumpovi. Aby being nebyl zapojen na naší straně v tomto procesu, tak jako jak můžete vidět, není to tak zcela jasné a čiže on tam? Musí být zapojen do toho procesu Trump. Ale každý velmi pečlivě a pozorně si vybírá svoje slova. Their words. Is also back. Brusel také tlačí zpět. EU they will not allow to trade away like tak e, lidi Europské unie také odmítají, o, aby vlastně neměli žádnou páku vůči e, Trumpovi, to co dělá Trump. E, odmítají washingtonskou e, solo mírovou dohodu. I na to chtějí mít také vliv a páku v, v, v, v tom plánu a my mají svoji páku třeba i vlasti přes, ty zmrazená, přes ta zmrazená ruská aktiva, no, tady se podívejte na toho největšieho vola, z tohle jeho nota jo, a nelze tady se dohadovat za zavřenými dveřmi jo, to je útok na Ameriku, takže z toho zase je bramborečka, jak som říkal a můžeme jít dál Dobre, o chvíľu pôjdeme ďalej. Ja dám vám Juraj slovo len. Potrebujem pripomenúť našim poslucháčom, že pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak budete uprednostnení pred našim hostom, lebo tak ako Juraj v úvode relácie povedal, vy si toto rádio platíte, tak máte prednosť. Telefónne číslo plus 421 910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak môžete sa zapojiť. A už tu máme prvého volajúceho. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. Alebo otázky, ak máte viac. No, počujeme sa. Hmm, neviem, asi nie. Tak skúsime to inak. Ešte raz, počujeme sa? A, dobre, tak Juraj, skúste okomentovať to, čo sme teraz počuli ohľadom toho kvázi alternatívneho mierového návrhu mierovej dohody, to tí, ktorí o, prehrávajú, tak o, ty si o, zostavia mierové podmienky alebo o, toto je len nejaká kulišárna, ako hovoria o, v podstate o, Česi? Ja keď som počúval a je celú tú story okolo návrh mierového usporiadania, tak ma napadli také dva historické exkluzy. Američania sa do prvej svetovej vojny zapojili až tak, že bola potopená loď Lusitánia s tým, že postavilo to americkú verejnosť na stranu teda, účasti USA vo vojne v Európe. E, pritom teda, išlo o to, že nemecké ponorky potopili akoby komerčnú loď. Neskôr sa zistilo, že táto komerčná loď okrem obilia a cestujúcich výjezdla aj veľkú, veľký náklad e, nábojov pre európske armády. E, Spojené štáty amerického teda bola potopená v roku 1917, vstúpili do vojny prakticky až v roku 1918. To znamená na jej konci. Ale je treba povedať, že Američania nadiktovali mierové podmienky, nadiktovali rozpad Rakúsko-Uhorska, nadiktovali eh, parametre eh, Versajskej dohody a reparácie pre Nemecko. Obdobne pri druhej svetovej vojne eh, americká verejnosť bola proti zapojeniu Spojených štátov do vojny. až provokácia v Pearl Harbor, keď Japonci napadli. Spojené štáty a úspechy najmä preto, že záhadným spôsobom e, veľká časť amerického lodstva bola odve, odvelená na opravy e, e, späť do San Francisca a Los Angeles. E, a na základe toho Roosevelt zmenil v podstate na základe traumy z uh, napadnutia Spojených štátov, zmenil náladu americkej verejnosti a Američania sa zapojili do druhej svetovej vojny. Dnes sa zdá, že Američania chcú stabilizovať zisky, ktoré dosiahli na Ukrajine. Oni plne kapitalizovali svoju pomoc Uk Ukrajine. No, Juraj, chvíľu vydržte, máme volajúceho poslucháča, tak dúfam, že ho budeme počuť teraz. Nech sa počujeme páči, sa? áno, ste vo vysielaní, počujeme vás dobre. Dobrý večer, pani Jošovský, ja sa chcem, nechcem vám naborať vysielací, štruktúru, Jozef posluchač. Ja sa chcem vás opýtať takú vec, keďže máte skúsenosti, máte svoj vek. Ja som registroval na slobodnom vysielači rôzne diskusie, čo sa týka politických systémov. Aj pán Michalko napísal niekoľko kníh o politických systémoch, ale čo som sa dočítal o, o vás, vy ste fungovali eh, po bývalej komunistickej strane Slovenska, f, f, f, ako v radoch, máte skúsenosti. Prvá moja otázka je, ako to fungovalo za eh, Československej Socialistickej republiky eh, výchova kádrov alebo školenia, príprava napríklad, či už sa komunistickej strane Slovenska, alebo no, prípadne ešte mi vám zaujímalo aj v iných politických stranách vtedajších. No, Lebo, to a, a, a ešte, ešte, ešte, ešte, ešte, ešte taká otázka, pán Házucha alebo pani Anašovský, mali si niekde na Vysielači Slobodnom takéto relácie a môžete dať mi na povedu, že v, a, v akej relácii alebo v akom programe to bolo, aj keď oni nedávali popisy do relácií, tak Hľadám audio nahrávky, že či sa už o tom rozprávalo. Mhm. Dobre. Juraj, Konkrétne o, o, o tej otázke politického vzdelávania e, za socializmu sa ve, veľa nediskutovalo. A myslím si, že nie sa čím chváliť. Ja sám som robil v tejto oblasti mnoho rokov pred prevratom a musím povedať, že bolo to poznačené značnou mierou formalizmu. Tým to neznamená útovná dôležitosť vzdelávania, ale na to, že ten systém bol formalizovaný, že sa vykazovali hodiny, účasť. Často tá, tá dramaturgia tých školení nebola celkom rozumná. Ja si pamätám na jeden rozhovor s neskorším podpredsedom vlády Slovenskej Re Socialistickej republiky a vtedajším veľvyslancom v Kanade so Štefanom Murínom a on hovorí, Juraj, vieš, ono je to tak, kanadskí žurnalisti hovoria, že v Kanade je veľký neporiadok, je veľká korupcia. Ale každý článok končia tým, ale v tom sovietskom bloku je to ďaleko horšie. A ľudia, ktorí vidia bordel okolo seba, tak veria aj tomu, že ešte horšie by to bolo, keby aj u nich bol socializmus. A naopak socialistická žurnalistika fungovala tak, že vydávala, že v socializme je všetko stopercentne v poriadku a na tom západe, že je neporiadok. A keďže ľudia videli okolo seba problémy, tak neverili ani tomu, že ten západný kapitalizmus je taký nebezpečný. Takže teraz sa 35 rokov na vlastnej koži presviečame a tvrdím, že to je taký pozgraduál politického vzdelávania, že ľudia zistujú, že nakoniec tá kritika... Toho západného kapitalizmu bola postavená na faktoch a že také štáty, ako je Slovensko, alebo také komunity, e, také spoločenstvo, ako tvorí e, Slovensko, že v týchto pomeroch sú provinciami, ktoré sú vyciciavané, kde značná časť vytvorených hodnôd odchádza do zahraničia ako dividendy investorov, ako výnosy z investícií. Takže politické vzdelanie e, nastavené za socializmu ďalej prebiehalo ďaleko efektívnejšie, ako sa to darilo e, v socializme. Pochopiteľne, že existovalo množstvo literatúry, ale je treba povedať, že e, bolo to často tendenčné a často upravované, akoby v záujme ako to nazvať, že udržanie moci. Tým ja nekritizujem, že áno, že každý režim má ambíciu hovoriť o sebe, to najlepšie a bagatelizovať, minimalizovať akúkoľvek kritiku. Len práve v tej oblasti politickej je podľa mňa veľmi dôležité držať sa faktov a nesklozať do propagandy, nesklozať v cenzúre. To, že či je komunikácia nastavená dobre, férovo a skutočne slobodne, je podľa mňa dôležitým ukazovateľom a kritériom hodnovernosti režimu. Politické vzdelávanie v súčasnosti prebieha ďaleko efektívnejšie. Všimnite si, že mladí ľudia, ktorí nezažili socializmus, tak sú k nemu ďaleko kritickejší ako tí, ktorí ho prežili na vlastnej koži. Je to tým, že dostávajú prežuté a upravené informácie z médií v školách a že vlastne oni si predstavujú socializmus tak, ako ho líčia a propagujú antikomunisti. To je podľa mňa zreteľná deformácia, ktorá má v dôsledku stáv, keď mladí ľudia nemajú predstavu o tom, čo socializmus... Ponúkal, ani o tom, kde mal svoje objektívne a subjektívne chyby a stávajú Ale... sa akými si e, polovzdelanými antikomunistami. Uvediem ešte jeden príklad. E, socializmu sa prisudzujú e, udalosti z e, povojnového obdobia keď vysporiadávanie sa s vojnovými zločincami na obidvoch stranách železnej opony malo rovnaký charakter. Málo kto vie, že čárnyho Čeplina vyhodený zo Spojených štátov, nech dovolili mu vystúpiť v New Yorku z lode a zobrali mu víza, že bolo niekoľko desiatok popravených v Spojených štátoch, že existoval hon na komunistov tak a pseudokomunistov, že stačilo, aby sused suseda udal a mnohom sa to podovalo. Takže to, čo je kritizované na socializme, sa dialo aj na Západe, ale určite to nebolo vlastné režimu, ktorý v roku 1989 kolaboval. Je treba teda povedať, že antikomunizmus je nejaká propaganda, ktorá manipuluje s historickými faktami a nedrží sa historickej reality. Uh, Narážam na to, že považujem dnešnú mladú generáciu skôr za obeť politického uh, vzdelávania ako za úspech politického vzdelávania. Toho. Predsítanie mladých ľudí bude veľmi bolestné, alebo je veľmi bolestné. Nechcú tomu uveriť až do posledného okamihu a možno uveria až vtedy, keď ich navlečú do mundúrov a vyšlu brániť e, e, e, západo euroatlantický kapitalizmus niekde do plúšti e, na e, hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom. E, No, Juraj, dáme druhú otázku, možnosť položiť pánovi poslucháčovi, vydržte chvíľu. Pán poslucháč, nech sa páči, spýtajte sa, lebo Juraj hovoril asi veľmi obšírne. Áno, obšírne. Môžem poťahnuť takú čiaru, pán Janošovský mňa zaujíma, keďže máte 72 rokov, pozerám, že iba na Českej Wikipedii je o vás informácie, alebo sú o vás informácie že ste napísali veľa kníh, ale potiahnem takú čiaru, povedzme tých 45-roční, ale ja neviem, od roku 75, čo majú dneska 50-55 rokov, tak potiahnem také dve čiary do, do, do tváru kríža. Jedna tá čiara je, je že si pamätáme, tie štrukturálne systémy, že boli napríklad iskričky, boli pionieri, zväz mládeže, proste ľudia robili vo fabrikách, boli, boli členmi nejakých zväzov. A druhá čiara bola napríklad, keď sa niek niekto niekam dostal alebo bol, ej, že, či, že bol pripravovaný v tom smere, že napríklad keď bol dobrý matematik, tak e, išiel robiť kontro do kontrolných úradov. Takže ma zaujíma aj napríklad aj tá hierarchia výberu ľudí alebo ako ľudia sa dostávali v tom teda išom socialistickom systéme do rôznych pozícií. Samozrejme, že tam bola korupcia alebo a, súdny systém, že sme mali, aký sme mali keď sa vtedy korumpovalo za klobásy tak dneska sa to korumpuje za 100 tisíc eur, ale to je iná debata. Takže mňa iba zaujíma o tom, že či boli nejaké debaty, alebo či môžete aspoň teraz tak zhruba načrtnúť, že, že keď chýbajú nám kádre, napríklad v dnešnom tzv. demokratickom systéme, ako, ako si tie strany, či už komunistická strana Československá alebo Slovenska, ale aj opozičné strany vtedajšie po vojnové od 1945. do 1989. roku si vychovávali a budovali tie, tie, tie štruktúry. Toto mám zaujímavé, či boli takéto diskusie, alebo či môžete aspoň na pár minút ešte toto takto rozšíriť cieľene. Znáte takú... idei uh, rovnosti chcela nahradiť nie vždy dobre fungujúco, ale predsa len deklarovanú spravodlivosť tým, že by elity uplatili svoje exkluzívne postavenie a že by výnosi z, z, z celospoločenskej práce, z, z z režimu a štátu nie len neoficiálne, ale oficiálne sa premietali do ich osobných a rodinných účtov. Takže ten pád spôsobila skutočne skôr vnútorná zrada a zmena nastavenia e, strednej triedy politickej nomenklatúre. Ja by som len dodal, že je Jeden z veľkých problémov, e, považujem to, že vznikol mýtus masovej komunistickej strany. To spôsobilo, že v strane bolo e, tuším, 1 400 000 členov, na Slovensku okolo 600 000, e, ešte 16. 7, novembra 1979 a O týžde zostalo pár desiatok, stoviek, možná tisícov komunistov, ktorí sa považovali za členov strany. Takže tá, tá, tá strana ako subjekt bola zdevastovaná predovšetkým znútra. A z absurdum to zdokumentujem aj tým, že nemyslím si, že takým veľkým problémom bola demokracia v spoločnosti, skôr si myslím, že nefungovala demokracia v strane. Že ten problém nepotizmu, nekompetentnosti, neschopnosti vznikal kde si tam, pretože je vidno, že ak spoločnosť, podnik komunitu. Obec vedie schopný a šikovný človek, že ľuďom sa žije relatívne dobre. Ak naopak politický systém produkuje typy, ako je Groiling alebo Matovič, alebo mnoho ďalších a ďalších obskúrnych politikov, tak potom to v tej spoločnosti vyzerá tak, že skutočne výťazí lož a nenávist a stáva sa základným motívom politického sporu, ako podraziť, ako zničiť svojho oponenta, nie ako spoločne vyriešiť verejný problém, ako spoločne posunúť spoločnosť, obec, podnik, komunitu, profesný zväz ďalej a lepšie. Mne sa páči napríklad veľmi pán doktor Vysolajský, ktorý sa angažuje a myslím, že aj tá jeho posledná iniciatíva s tým, že rok vláda nerobí nič so zisteniami, že vlastne súkromné spoločnosti a súkromné nemocnice vysiciavajú verejný rozpočet a minister, vláda, ale aj opozícia v akejsi koalície e, kolaborujúcich korupčíkov e, mlčí o veci. No, skúste sa ešte vyjadriť k tomu, o čom hovoril pán poslucháč. Ako to vlastne bolo s tým vzdelávaním a mládeže, či už na úrovni iskier pionierov a potom... ČSM alebo Neskôr Socialistického zvezu mládeže, vy ste pamätník na a, tieto veci, tak a, skúste to priblížiť našim poslucháčom, lebo a, z mainstreamovej STVR, či ako sa vlastne ta flašikovej televízia volá, tak sa to určite nedozvedia. No, ten, ten systém bol založený na tom, že v podstate verejne dostupné informácie sa interpretovalo a malo sa o nich diskutovať. Často no, ja som kritizoval tiež formalizmus, hoci sám som sa... Uh, tej oblasti venoval. Poviem perličku, že napríklad ideologickým tajomníkom celozávodného výboru Socialistického zväzu Mládeže v Národnej banke Československej bol Václav Klaus a že napríklad Václav Klaus sa potom aj v niektorom z rozhovorov chválil, že mu to umožnilo objednávať si zo západu ekonomist a v rámci politického vzdelávania ro rozoberal články z tých tým chcem povedať, že pochopiteľne, že existoval priestor pre politické vzdelávanie. Málo kto vie, že väčšina vysokoškolákov, alebo teda všetci vysokoškoláci, dokonca aj na teologických fakultách absolvovali z kúšky, z marxizmu, leninizmu, z politickej ekonómie, z vedeckého komunizmu, z historického materializmu. Takže je dnešní páni inžinieri v KDA a v, S, a v SAS a v mnohých ďalších politických stranách o smere a ďalších nehovoriac majú za sebou 6 semestrov intenzívneho štúdia e, marxisticko-leninskej teórie. Sa to na nich e, niekedy v dobrom podpísalo, pretože rozumejú dialektike, rozumejú kritike kapitalizmu a e, je len e, vecou ich morálneho nastavenia, že si z toho vybrali práve to, ako zneužiť... E, e, politické vzdelávanie pre svoj osobný a, a vlastný prospech. Ale znova poviem, ten systém bol e, mnohovrstevný myslím politického vzdelávania, mal byť založený na diskusii, mal byť založený na nejakom pláne, mali sa ho zúčastňovať e, tí e, najlepší lektory a rétory, ktorí by dokázali s publikom diskutovať, nie vždy sa to darilo, nie vždy to bolo úspešné. Často to bolo založené aj na subjektívnych deformáciách, pretože mnohí šikovní ľudia si mysleli, že budú užitočnejší, ak budú pracovať uh, vo, vo svojej profesii a nevenovať svoj čas, uh, často opakujúcim sa diskusiám ja sám chcem povedať, že som absolventom Večernej univerzity marxizmu, leninizmu a mám z toho tiež jednu perličku, pretože som tú Večernú univerzitu marxizmu, leninizmu absolvoval ako nestranník a bolo nás tuším sedem, ktorí v tránskom okrese získali akože červený diplom vo Večernej univerzite. Šiesti dostali od vedúceho tajomníka hodinky značky Polion a mne potriasol rukou a povedal, že že bohužiaľ by to nemal ako zdôvodniť, že nemôže nestratíkovi udeliť vecný dar. To len hovorím na margo toho, že niekedy sa politické vzdelávanie bylo by akoby s tou uh, reálnou praxou toho života. A presvedčivosť vzdelávania je v tom, že je pevne spojené so životom, že nie je uh, ideologizované, že to nie je propaganda, ale že to je skutočne seriózne, vážne. Exaktné a disponované e, riešenie problémov, s ktorými sa človek v bežnom živote stretáva. Takže tie princípy a ten systém na takomto malom formáte sa opísať nedá. Môžem len povedať, že bol systematický, že bol celoživotný, že mal veľké ambície, ktoré sa nieždy v praxi podarilo naplniť. No Juraj a Robert Fico odpovedal, tej moderátorke z Jojky pani Ježovej na intersex takto. Polarizácia, lebo aj to bolo Obečenia ten vaš slobody v kultúrnych a etických otázkach. Čo máte vylúčite? Keď vylúčite napríklad, že pohlavie iba muž a žena, nezabudeme máme aj intersex. Čo sa týka práve tých pohľaví. Takže Moj Keď preč, už tam dáte muž žena, bože, to už automaticky... Som automátor... sa kdenášiel teraz, ešte raz. A viete, že je aj intersex. Pani reaktorka, poprosím vás. Dobre, môžete mať názor, ja vám ho neberiem. Toto nie je názor, toto je biologické hľadiska. Ale čo, to som nevedel. Dobre, ešte raz. Môžete sa opýtať vášho pána... Na... Ešte raz, ja, je, je, je, je to, to vrodená odchýlka? odchýlka. Ktorého kolegu? No, uh, pána Baloža napríklad. On by vám vedel povedať, ako to je. Pani rektorka, vy <laughs> so ste hovorili o veľmi tému ešte raz. Hovoríte o obmedzení slobody v kultúrnych a etických otázkach, čo sme teda šokovaní. Ja len chcem, aby bolo v ústave jasne napísané, že... Slovensko rozpoznáva iba dve pohľavy a to je muža a ženu. To je prvá vec. Ak vy uznávate niekoho, kto sa považuje za vrtulník, psa alebo To, lampu, to je rodová identita, to je rozdiel. Počujte ešte raz. Ja, je to presne o tomto. Videl som niektoré veci, kde sa človek postavil do kúta a tváril sa, že je lampa. To je prosím rodová, vás, prosím vás, ešte raz. Máme muža a ženu, dobre? Aj homosexuál vie, či je muž alebo žena. Pokiaľ ide o ďalšie veci, my do ústavy chceme dať presné ustanovenie zo zákona o rodine, ktoré hovorí, že pokiaľ ide o adopciu detí, tak adoptovať deti alebo svojich deti môžu iba manželia. Manželstvo sme zakotvili do ústavy ako jedinečný vzťah muža a ženy. Po tretie, chceme, aby štátny vzdelávací program vychádzal z ústavy, teda nebudeme učiť v školách, že ráno sa môže človek zobudiť a povedať, že je lampa, mačka, stôl alebo helikoptéra polarizácia, lebo aj to bolo Ovedenia ten vaš cieľ. Obeznenia slobody v kultúrnych a etických otázkach. To, Čo na mislí? Keď vylúčite napríklad, že pohľava je iba No, uh, dobre. Uh, to som dal len ako takú kultúrnu vložku z toho dôvodu, aby uh, nie, že by nám nezostala čas na tú dôležitú tému, ale že ani Fica toto nenaučili na tej večernej škole marxizmu, leninizmu, ak ju vôbec absolvoval. Takže to je dosť taká ošemetná vec, že médiá sa zaoberajú úplnými sprostostiami, neviem to ináč nazvať, aberáciami, úchylkami, deviáciami od normálneho sexuálneho správania a urobili z toho hlavnú tému. Ako je vlastne možné, že za tých 35, respektíve 36 rokov, tá spoločnosť natoľko osprostela, ja to neviem ináč nazvať, že nám ako si chýba zdravý rozum, alebo sa mýlim iba ja som vadný, nie, to je podľa mňa dôsledok toho. E, e, neviem, či je verejne známe, že Tony Blair vyškrkol zo stanov lejbristickej strany e, dikciu o tom, že lejbristická strana sa usiluje o spoločenské vlastníctvo a vybudovanie socializmu e, vo Veľkej Británii. E, Západoeurópska navica stratila program možná pod vplyvom traumy e, z konca studenej vojny. Ja nechcem analýzovať akože príčiny, prečo k tomu došlo, ale politická lavica prestala existovať a to, čo ju nahradilo, sú progresivisti alebo kaviarenská lavica alebo kaviarenskí marxisti, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou vo vzťahu k sexuálnej orientácii. Nahradili tým ambíciu, aby politická davica riešila problémy sociálnej spravodlivosti to znamená aby odstraňovala neprimerané a zbytočné rozdiely medzi ľuďmi tak sa zamerala na riešenie problémov sexuálnych menší ono to súvisí aj s tým že mnohé tie kultúry a spoločenstva mentálne degenerujú homosexualita a ďalšie e, formy akože, e, se, sexu nešta, neštandardného ne, ne, nefyziologického vznikali už v, v stredoveku medzi šlachtou a medzi kráľovskými rodmi. E, viedlo to k degenerácii mnohých tých feudálnych rodov. To isté sa tiež deje alebo dialo v západnej Európe, že vznikajú e, rôzne formy. Nakoniec na e, škandál Epsteina je e, symptomatický, sú za toho zapojené špičky akože teber celé, celého západu a dokonca existujú aj e, akési náznaky alebo úvahy o tom, že Mosad e, zneužíval celú tú štruktúru na to, aby mal vplyv a dostatok informácie na manipulovanie e, významných príslušníkov západných, ali, amerických, britských, e, e, západ, e, západnej Európy, euroatlantického priestoru. Takže sex sa stáva priestorom, v podstate v ktorom e, je dnes možné robiť politiku a preto, aby sa tá politika mohla robiť, tak sa vytvárajú konflikty. Myslím si, že žiadnemu normálnemu človeku nie je sympatické, keď po uliciach behajú polonahy demonstrátory sexuálnych úchylie. Nikto nikomu nebráni, aby si vybral svoj spôsob života, ale neviem, prečo by to malo byť súčasťou verejného vzdelávania, verejnej komunikácie, verejnej manipulácie a verejného politického zápasu a boja. Nik, neviem si predstaviť, a ja už som to tu zdôrazňoval, že by niekto bol persekvovaný pretože ako cukrovka má nedostatočnú produkciu inzulínu. A určite by každý rozumný človek bol a, proti tomu, aby bol niekto persekvovaný, pretože má zníženú schopnosť produkovať testosterón. Ale tie absurdné argumenty moderátorky Ježovej, alebo celej tej progresivistickej e, kultúrnej obce o, o tom, že Sloboda je vlastne to, ak niekto môže demonstrovať svoju úchylku uh, uh, verejne a širok, širokému publiku a presviečať o tom uh, výjimavého a citlivého detského poslucháča, tak sa mi zdá v skutočne, akože že za nie nielen slušnosti, ale aj racionality. A pripomína mi to, hovorím, hľadanie náhražky, hľadanie e, problému a konfliktu e, takého, ktorý neohrozuje stabilitu režimu a ktorý vlastne zastíra, že základný konflikt je ďaleko hĺbší v tej spoločnosti. Je to je konflikt medzi tými, ktorí sa stávajú lúzri, pretože nie, neúspeli v, v konfrontácii e, voľného trhu a sú obeťami e, systému. A medzi tými, ktorí berú nehanebné zisky aj na základe korupcie, aj na základe politického nátlaku, aj na základe manipulácie s verejnosťou. To všetko tvorí podľa mňa obrovský komplex, ktorý e, opostrkáva civilizáciu na kraj útesu kde sa civilizácia udržať už nemôže. Predčasom sme sledovali reportáž z južnej kóry. Bola to reportáž, ktorá hovorila o tom, že reprodukcia kórejcov, ktorí odmietajú uzatvárať mážnost a odmietajú zakladať rodiny je na dvoch ľudí 0,2 57 novorodencov. To znamená, že Severnej Kórei stačí iba vydržať, a k zjednoteniu Kórei dojde, pretože v Soule a v Južnej Kórei nebude mať dôžiť a kdo býva. To sú absurdné koncepty, kedy spoločnosť, západná civilizácia alebo západný typ civilizácie posúva komunitu zahranicu udržateľnosti. A nechcem varovať, Slovensko ešte nemá problémy obdobného pomeru, obdobných rozmerov, ale tiež u nás významne klesá pôrodnosť, tiež sa posúva vek prvorodičiek pomalých 30 rokom, tiež existuje celý rád problémov v prírodzenej reprodukcii a je možné, že sa tešia napríklad tým, ktorým je príliš često alebo príliš horko na blízkom východe, že možná v tom oblúku Karpatskej doliny vznikne lákavý, e, prírode atraktívny priestor, kde by sa mohli usídliť a nebude tu bývať viac ako 300 tisíc ľudí, ktorí dokážu tak obsluhovať akurát benzínové pumpy a e, čistiť e, od závijov cesty a železnice. Ale nechcem strašiť, chcem len, aby sa každý z nás zamyslel nad svojou zodpovednosťou, e, ak hovoríme o krajine otcov, a hovoríme o svojej vlasti, že súčasťou vzťahu k, k rodnej vlasti, k rodnej zemi je aj to zabezpečiť, aby mala budúcnosť. Bojím sa, že za tie posledné 30 rokov Slovensko značne znížilo nádeje na šťastnú a úspešnú budúcnosť. No Juraj, v záverečných 5 minútach bol by som rád, keby ste sa vyjadrili k tej dlhej, takmer 10-minútovej ukážke, čo sa to vlastne udialo hľadom toho jednania tých bohatých a mocných, ktorí chcú ďalej viesť vojnu na Ukrajine, alebo podľa tých podmienok, ktoré okresali z tých 28 na tých 19, kde už ani tých 600 tisíc, ktorých v podstate Ukrajinci nemajú už ani skadiaľ dať do tej armády a nie to ešte ich uživiť ako nejakých profesionálnych vojakov, tak ja si to ani neviem predstaviť, ale máte ešte nejaké 4 minúty, tak skúsme toto rozobrať. No. Priznám sa, že pre mňa je to veľmi pochopiteľné, čo sa dieje, že Európa, ktorá sa cíti byť eh, na vedľajšej koľaji, tak sa snaží nejako presadiť svoj vplyv a, a, a kusí akože kultúrno váhu eh, v prebiehajúcom eh, riešení eh, mieru na Ukrajine. Eh, je zreteľné, že eh, európsky lídry, Merc, Macron, Von Lejnová, Kalasová, že sa cítia byť e, dotknutí tým, že ich nikto nezavolal k veľkému stolu, aby sa dohadovali. Ale je treba povedať, že každý konflikt, každá vojna má iba dve strany. Na jednej strane e, tú síce na frontovej linii Ukrajinci, ale všetci hovoria, že Ukrajina vedie tú vojnu len vďaka americkej podpore. Je pravdou, že Európa nie sa snažia akýmsi spôsobom sa angažovať a podporovať, ale je to skôr dôsledok toho, že západná Európa je plne kolonializovaná Američanmi, že po dvoch svetových vojnách, kedy Američania kolonizovali Európu, tak vlády európskych štátov sa cítia byť povinní lojalitou voči Spojeným štátom americkým. Takže celkom prirodzene ten dialog prebieha na úrovni medzi Ruskom a Spojenými štátmi, pretože tieto dva subjekty sú schopné tak ako vedú vojnu, tak vojnu aj ukončí e, na druhej strane e, celkom zákonite e, Zelenského klika vie, že mierom skončí na Ukrajine e, jedna z podmienok toho mierového plánu, a to je jedno, či to tam bude alebo nebude zapísané je, že do 100 dní sa majú na Ukrajine uskutočniť voľby čiže môžem povedať, že áno ten bierový plán je o kapitulácii Zelenského. To nie je kapitulácia Ukrajiny, to je kapitulácia Zelenského kliky, Zelenského chunty a to všetci e, vedia, to cítia. Takže očakávať, že niekto dobrovoľne podpíše kapituláciu, e, je podľa mňa veľmi ťažké a ku kapitulácii Zelenského môže donútiť jedine odriechnutie ďalšej pomoci Spojených štátov amerických. Európa nemá kapacity nahradiť americkú pomoc Ukrajine. No na druhej strane potrebuje vytvoriť motív, vytvoriť systém a vytvoriť ideológiu. Prečo sa orientujú? Tu je na vlastnú militarizáciu a potrebuje vojnu na udržanie vlastných pozícií. Pretože to, čo hrozí Zelenského na Ukrajine, to hrozí aj viacerým európskym lídrom v ich vlastných krajinách. Sturmer, Macron, Merc sú priamo ohrození tým, že nie sú schopní zabezpečiť rast prosperity vo vlastných krajinách a sú ohrozovaní novými elitami. Prakticky všade prebieha diskusia o tom, že existujú alternatívne elity, kontraelity, ktoré vytvárajú tlak na tých, ktorí v súčasnosti ovládajú západnú Európu. Takže ten tlak západnej Európy. Na to, aby vojna na Ukrajine pokračovala, je logickým vyústením ich obav o vlastné vnútropolitické postavenie. Ten krach európskej mainstreamovej politiky by priamo ohrozil ich osobné kariéry, ich osobné postavenie a je treba si uvedomiť, že budú zápasiť do posledného Ukrajinca o to, aby udržali Európu vo vojne. Najmä, keď sa to priamo nedotýka ich domovských štátov a nedotýka priamo Európskej únie. Veď aj tá ambícia je posielať na Ukrajinu peniaze zo zvrazených Európs, e, ruských aktív. Je to ambícia v podstate zaplatiť vojnu ruskými peniazmi. E, Európska únia, európsky politici tým len podľa mňa počiarkujú absenciu vlastnej civilizačnej doktríny a signalizujú, že sú na odchode. Dobre, Juraj, už sme prekročili dnešný čas, ktorý bol vymedzený pre túto reláciu. Mne ostáva vám len veľmi pekne poďakovať a tešiť sa na ďalšiu reláciu politické rozhovory s ľavicovými osobnosťami. Dovidenia, do počutia.